гукнув він. Дівчата вплили свої голоси, до них пристали хлоп'ячі баси. «Там Василько сіно косить, тонкий голос переносить». «Друзі мої, та ви ж гарно співаєте», похвалив їх Микола. «Під таку музику й співається легко», сказала Віра. Щоки її ще й досі палали. Вона раз раз зустрічалася з Миколою м'яким поглядом, яснокарих очей, Посміхалася Диви, як наші хлопці вміють Сказала Люба, то все тільки гиги Та гиги до дівчат Усі стіни мені поп тирали. Наш клуб Організовує хор Танцювальний, музичний і драматичний гуртки оголосив Микола Ого Чи не багато для такої халупки Сказав Володька Одарченко Хто ж там тобі співатиме і танцюватиме Може ти з Калиною Може і я з Калиною Микола твердо глянув у Володьчині зеленкуваті очі. «Ну-ну, ти до калини не дуже то», – буркнув Володько. «Чудак чоловік, сам нав'язався з калиною, а тепер ще й погрожує», – примирливо сказав Карпо Семергей. «Приходьте завтра в клуб, у нас є дві балалайки, мандоліна і гітара. Та й у вас усі інструменти, попробуємо, за кардеоном». «І поспіваємо». «А танці будуть?» – спитала Віра. «Хоч і кожного вечора. Не будьте пічкурами, приходьте. А то Володька скоро не знатиме, що вам присуджувати за фантики». «Ну, хіба що танці, то прийдемо», – пообіцяв Семергей. «Ти співаєш гарно», – сказав Микола. «Ми з тебе соліста зробимо, не гірше за Козловського». Семергей задоволено посміхнувся. А справді, хоч потанцюємо, бо влюбиш не можна. Які там танці в клубі? Там вже ноги поламаєш на такій підлозі. І холоднеча. Улюбиш хоч тепло, а в твоєму клубі, поки відсидиш те кіно, зуб на зуб потім усю ніч не наскакує. Е-е, це ти брат давно в клубі не був. Калина тепер протоплює. А й справді, доки нам у ті фантики грати, сказав балалаячник Сашко Полудень. Подивися в кіно, «Люди так живуть, так живуть, а ми що, гірші за них?» Микола, відчувши настрій маси, піддав отухи. «Сагайдачний просить концерт на перше травня, а потім поїдемо по селах з нашою програмою, заробимо гроші і на ремонт клубу, щоб ноги не ламати долівку, і на костюми для сцени. А в мене й зараз є козацький пояс, такий довгий, трьох дядьків можна підперезати, і вишита сорочка». Сказав Михайло Шабатько. Володьки он, попросимо папаху. Чому не козак? Я можу станцювати і гопака, і козачка, і повзунця. Це як я ще тобі дам свою шапку», – озвався Володька. «Не дай, бери мою кубанку», – сказав Карпоса Мергей. «А ти, Михайло, і інших повчи. Будеш керівником танцювального гуртка», – запропонував Микола. «А чого я можу?» – сказав Михайло. Легким кивком голови откинув назад м'яке біляве волосся. Був він весь жиловий, легкий. Такий був колись його старший брат Кирило. Ніхто не міг його перегнати, коли вони бігали на пастівнику на випередки. Розходились від люби пізно, зі сміхом, жартами, хлоп'ячим тягуканням. У темряві підійшла до Миколи Віра і сказала, «А нам, Колю, наче по дорозі». Їм було тільки трохи по дорозі, а далі Вірі треба звертати на царівщину, туди аж за місток. «Якщо ніхто ніг не поперебиває мені, то ходім», – одмовив він. «Нема колю тих, хто б поперебивав». «Не вернулись», – сумовито промовила Віра. Її голос, як Микола скучав за ним там, у Німеччині. Я сьогодні, дивлячись на Михайла, згадав Кирила шабатька. Найметкіший був він серед нас. Та всіх їх згадую. Як побачу, кого з хлопців так і згадуються їхні старші брати, які були Семергеї Петро, Василь, Сашко, добрі, мирні хлопці. Петро, зітхнула Віра, що від нього, коли дурне слово почув, лайку, таких тепер, мабуть, і людей на світі не зосталось. По тому, як ніжно і з яким сумом Віра говорила про Петра, легко можна було догадатися, що дівчина колись кохала його. Микола йшов мовчки і думав, коли це могло в них статися? Може, тоді, як мене вивезли в Німеччину?